Urte bat berantago, baionakoa biro, erruk bitaldeak berriz ere topa malauan jokatuko du eluden sasoinean. Ionden igandean, Mondomarztanen aurka, prodebiko finala irabazirik, sailkatu dira lapurtarrak eta miagitzaren leku hartuko dute, gizonen mailao gorenean. Bainazter etorkizun izan lezake taldeak oberenekin, taldea ongi ezagutzen uh, duen peio dospi, erruk gurekin dugu peio egunon. Egunon, egunon entzulegu zigeri. Uros, goizuntan? Ha, bai, bai biziki goizuntan, atzure. <laughs> atzure. Eta are. ian da hartzean ere bai. Bai, baina, biztanda, ta, fina datik usi dut, tranquiloak izu, tranquiltzer handitzen, mondumak zaneko ta ikuslariak, bai eta denak handitzen zer egin egdean, denak ari ziren, hastean ez ginuen, mondumak zan Fite, fite, fite, pastu dira denak, kalmatu dira, eh? Eta gu, ez dugu, zera hundi hiki, minan, uruz, pastu, matxa, tranqui. Partido hausua. Ez da aixira zute, bai unarrak ez da izan. Ba, ba, ba, ba, ba. eta fite igusi du bide batziko gindur. Eta janeko, nik haioan hain Pentsatu anuen eta ola izan entzela. Zeren eta ba, ziren bon, gauzak... Ba, al alta, alt... peo, ez lehen bukatu du uh, monumak zanek, eta bi agen baiona, ziren ba, favorito? baiona e, zen favorito hundia. Sainochtan, eh. ba, bai, aukten ja, e, sazueen hastetik egin azuten, denek, eh, baiona izanenda. Eta geho, baiona ginditu petoatzu. Bon, jokurari, ondi huz egiten dituzte petoak, eh? Minan, petoak baiona ginditu ditu lau bat, lau bos, lau bos, Beto, uh, etxia, uh, beto etxean eta... Eta bat etxean. Iru, e, eta bat aundia. Eh, eta bat aundia, mondemar zanen kontra, eta geho berztkampuan. Biten or, aiz einde bakizutaz errak, eta agiatzen dielari goxo-goxua izan juzte zuten, bortatena favoritoa eta goxo-goxua eta orduan, da berztiak lotzen dira, lotzen dira la bezala eta orduan behar ze agiatzen zazu, agiatu diren partida txarrakeaz, benen ez partida honak ez, ez, ez, ez, ez duzulai eh? bertuteua maitean, bertutea eman gabe goxuan, bo, erten da ziklistoen dako eskuak gidonen gainean goxu-goxua batak hau <laughs> ez, ez, ez da gauza bera, antzilaik, tabuia behititia eta gidonetan tiatzeizulaik zapatzeko pedala hor bera fitizau anez fitizau eta, ba. o, ola, izate, ola zentzera, bai io, urte bat berantago, miagitze berriz jauztunda prodebira, eta bai honan igaiten uh, topa malauera logikoa da, zure ustaz? Bai, bai, bai, bai, Ustu, zeta, bon, estun, uh, lana bai ustuz eta bon, ez du lan ahondirik izanen biagitzeko eta markain eta pasatzeko hori hori bai, aixen minan uh, bai honak etzuen jautzi behar mm. bai honak etzuen hori? jautzi behar hori izan dira, bon partida zuen, hasteko Ur, ura bai ura gaizki lukatu dute <gülpum> esku aqui doren gehanean hori irtenuena bon, uste dut eta eta ola pasatu zen partida hori goxuan aitzinian maizuten bukatuan aitzinian aitzinian aitzinian bo oi pastuada pastuada heldu pastua baita eta behar baiunak be txura ie gutzi bon talde onbat babasuna ez zen bocia sera segidan i gaitea eh? Etzen uh... ah, zen ez etze, zen zeura ez et, Eta horren peio, begio hona da, baionaren Uste dut baietz, uste dut baietz, zenen eta baiona berdaikusik, berdai bon, zer haiduan egiten, zela antolatua antolatu bat du, uh, itzulian, bon, ditut haniz gauza, formakuntzaren dako, haniz gauza maiten, heldu baita eta, hor, bon, meharko uh, dela, behar duela, uh, gainean eman, ez da pitzikitekoik. Hala, galdera, haundia da peio, Uh, bai ona, edo miagetze funtsan, um, kondenatuak dira goiti eta beiti joitea bat bai orte, bai, orte bataz, edo egoiten aldira? Uste dut bai egoiten alde, mena oino behar ditut eta uste dut uh, haintzineko jokularioita bizpairu gizon askerrak hartu, Eta gibenean bat dira, baldu direnekin, biztan da, uh, Masono eta Lopez eldu dira, horiek, bueno, oita mairu orte bat dituzte, baina, uh, oino... Jokolaritatik aratago, eh, baionak kleba biza, gisa, struktura gisa, uh, badu... Haidu aktsen, haidu aktsenik. Zenta, badu, ogoi, ogoi milioneko entzinkondu bat, badu. Bai. Uh, Topa Malauan, Estat Franzenek, badu, ber ogoi milioneko entzinkondu ba, bat. Ba, Hori or, da galdera badu, baionak, uh, Manera, an. topa malauan egoiteko? Bo, hori, eta Stato Franze, eta Toloza, eta iriaundioiek badituzte, be, kasik berroi miliun, baina bestek, kastrek eh, zon baditu, oita, bizpailu lau, eh, badiraan, eta xapeldun, ez dira xapeldun hori no, benat, lehen finitu dute, eldu baita, eta gehineko zero eta nahitzeko, o, oita, bos miliun, oita, sei miliun, oita, Itenalo de la Bojo de Leque estuta Anisguiago bon, eta oh, oh finitu dute genian fintziko esta jukorri un batsu hartu diru psikageixago meon meon baiona goita batekin estu gaiski eh hoy kasikoita bi agiatsin mari maridal madira... hoy ta viendo en usteko eh bai Heldu baita eta pulita dela, eh? pulita, oibaginakin bag, oi haintzinetik, heldu baita eta horrekin zerbizka iten alduzula. Ez ta biztana titulu guai jukatzeko, baina horri uh, zaiteko janeko horregoitea, eh, urte bat, edo bia, eta hor duan hasteko berriz, eta, eh, zera eh, formakuntzatik, eta asteko berriz taldea emaiten betokian, tranquilki, emaiteko, bon, lehen eta, lehen amaretan Sartzeko aldiero ero, aldiero ukaiteko hor, tahtian kalifikatuz, talde onbaten ukaiteko, uste eta hori beden behar den. Hori da, gakoa menturaz, uh, bi urte, iru urte egitea ez segidan jaustea, zenta, bai. azken urtetan gertatu da, bayonarekin da, bai, gertatu bai. da, gertatu da bi baina bribere hor da, perpinaere ba, ba. hor da, gakoa zer da, atxikitzea topa hogean, bi iru urte, Bi irugte ahoselak egin duena, egon dira, bordeleak egin duena, egon dira, bi irugte, zongi, lemeseko bispailu urugteako, hien dakore, zairat zirene, hor zirene, piskabat, minan, bo, hoi, piskabat eta pasatzea tranquilko ez, minan, behar baita, beti behar da usatu, eta beti behar baita, indar handia egin, minan, hor, Segida ukaitea, segida ukaitea. Epo hori bizten da, eta juko izaten dira ta, a, gora behar atzu, eldu gora behar horik, albesin bat ez diten eta sasoin ondakean, eldu baita eta, behar dena, talde hori baionak ikusi behar da, zelaiak nola antolatu, aniz gauza bat ditu geroaren dako, aniz gauza haiditu egiten. Oh, Zelaia ari da beritzen, Formakunza for zentrua egindu ere, Zubet, zubet izan zira uh, Bayona eta beoren elkartzaren aldekoa. Bai. Oino, oino, hola zira? Beti, ala izan ez, baina nuai esperantza guti dut. Nik hori ikustea. Nik erizta el, elkarrektatzea. Biagatze eta ta, ta Bayona. Talde handi batek egitea. Eskualdun bai, bakat, talde handi bat egitea. Oita, diferentzia handia bai, bai, da. Bata, handia, bata. Eskualdun talde batek egitea. Bayona eta miagitze formak untzaik inberdin hau txio hor. Berdira utzi eta Eman nasionalean. Nasionalean, Eman? eta ezupatzeik e, e, e, e, <laughs> orduan taldea orduzu eta talde eskolun talde bat iten alduzu, bisiki, bisiki ona, eta uste du diruaren partetik, eben orduan ma, orduan, ma, tituluain artzeko, tazera indako talde on baten egiteko manera bada. Bausteko aurten miagitzei hau da, baiona iganen da, helduen urt, elduen sasoinerako hori uh, bat itultzen da baionan, zenta Janik Brük uh, trebatzaileak utziko du uh, eta egin ditu urte batzu, ede era kabaionan esekin eh? lana un du gora, gora berekin pata jinen da bere partez iokalarie eh, frango joanendira frango tokiko dira Eh, nola ikusten duzu eh, ekipa elduen urteko? No, joandirenak eh, hori eh, gora beratzu izan dira, biztendaz sasoinuntan ere, eh, denaka iziren, taianik buiriren kontra edo, oztekitze. Minen, eh, presidente gustetuz eta eh, goizko ekarriak zuen patat. Nahiz buen eta eh, eldu baita eta eh, izan daz izan dira. Gora beratzu izan ba, bena, dira, biztendaz. Gora beratzu izan dira, e... Du, eta igan dira, hori, ina da. Hori gauza hona? Eta, bistanda. Eta pata, asia da, helbanean. Patat aizan adalanean, nieneko, eldon ugteko, aizan adalanean, eta hor, denboraida baziko dute. Hori gauza, hontxea bon, pastenden gauza da, helbueita, eta bon, suertia abertzela. Joiten dira, peio adibidez, joiten dira, hor uh, daz, bonifaz, usagaga. Hemen, hemen guak. E, hori, hemen guak. Bon, hor uh, daz, uh, pena da, minon, uh, e, e, e, e, È tutto qui, è stata gainena es, Eztumaila, bonifaz. bonifaz Bonbaginakin, joan data Bordalera Bordalera, hori, benedas, eh? eta gehoztik or... Antsinatuz gehoztik Bonifaz Eztutak hau zahondik egin bai ona Horipenadaz, eta egan duzu bat direla Jende onak aintzinean, bat etxekoa Ona eta partitzera autun dute Eta utzi ez duzu Pitzik gitenan, ez gite nal, Eta usarraga, bon, ikusi dugu Ogaizen, finalean aizen Jokolari on bat, nain horiek Kastrera joan da tabon, Kastrera errandu bezala Elea infinitu du Kastrera geldua ta... so, Sozmailan ezin da boho kato Ezin da, ezin, ezin da boho kato Oinik, oi oin, oin ehten nuen Ezti on uh, Ohtako, or, or, berda, goraxako izan Eta mm. oi, seurtatzen zeyur, duzu Hori, bistatna Hori gatziki zen dituzu Bina arare, bertzeatzu bat dira joan dirinak Bina aniz bat dira eta Erretreta joan dirinak Eta gero badire aldu direnak, kostiune ganduzu Lopez eta eta Hori Betse jokulari atzu ere, ba, biziki onak eldu direnak, eta oino bat dira 6 zazpi jinen direnak, eta oin deniego ez ditunak aipatuak, eta onak. No. Ba ez dira oino eta izenak ari batuak. Buen pillo, denbora, hintzatu nahiz ebasten izen ah. bat edo bina, ez dut kausitu. Denbora, jantzai gupe jo, mileskera, koizuntan gurekin jenik eta segiongi. Eldo noxte arte araiz. He, <laughs>